וזבוד בן נתן, כהן רעי המלך. ואחישר על הבית, ואדוני רם בן עבדה על המס, ולשלמה שנם עשר ניצבים על כל ישראל, וקלקלו את המלך ואת ביתו, חודש בשנה יהיה על האחד לכלכל. ואלה שמותם, בן חור בהר אפרים, בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן. בין חסד בארובות, לו לא שוחו וכל ארץ חפר. בין אבינדב כל נאפת דואר, תפת בת שלמה הייתה לו לאישה. בענה בן אחילוד, תענך ומגידו, וכל בית שאן אשר אצל צרתנה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 יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרוב אוכלים ושותים ושמחים.